Ana Karenina, pista 58 Sunt veselă și sănătoasă tun. Dacă te îngrijorează starea mea, atunci poți să fi și mai liniștit decât înainte. Am un nou pasnic al sănătății mele, pe Maria Vlasievna. Moașa, o persoană nouă și importantă în viața de familie a lui Levin. A venit să mă vadă. M-a găsit foarte sănătoasă. Am oprit-o până te întorci tu. Toți suntem sănătoși și voioși. Te rog să nu te grăbești, dacă vânătoarea merge bine, mai rămâi o zi. Vânătoarea izbutită și biletul de la soția sa erau două bucurii atât de mari, încât cele două neplăceri mici, suferite mai târziu, nu-l impresionară prea mult pe Levin. Mai întâi, murgul lăturaș, probabil prea muncit în ajun, nu mânca și era trist. Vizitiul spunea că trebuie să aibă hernie. S-a istovit ieri Constantin Dimitric Zise vizitiul. A fost mânați zece verzi de fără nicio socoteală. O altă neplăcere care i spulberase la început buna dispoziție, dar de care râse el însuși mai târziu, se datora faptului că nu mai rămăsese nimic din toate proviziile puse de chiti cu atât ambelșugare încât ai fi putut crede că nu o să le dea gata nici într-o săptămână. În timp ce se întorcea obosit și flămând de la vânătoare, Levin se gândea cu atâta poftă la pateuri încât, ajungând la gazdă, deși simțea mirosul și gustul în gură, așa cum adulmeca la scavânatul. Abia intră că și poruncii numai decât lui Filip se aducă pateurile. Când colo, nu numai pateurile se isprăviseră, ci și puii. Are un apetit grozav," arătă Stepan Arcadici râzând spre Vasenka Veslovski. Nici eu nu mă pot plânge că mi-ar lipsi pofta de mâncare, dar pofta lui e cumplită." Atunci ce-i de făcut?" Întrebă Levin, aruncându-i Veslovski o privire mohorâtă. Filip, dăm niște friptură de vacă. S-a mâncat și friptura, iar oasele l-am dat la câini, îl anunță Filip. Lui Levin îi părua atât de rău, încât zise necăjit. Să-mi fi lăsat și mie măcar ceva. Și-i veni să plângă de ciudă. Scoate mațele la păsări, spuse el lui Filip cu voce tremurătoare, încercând să nu-l privească pe Vasenka. Și băgăle băgă-le urzici. Iar pentru mine caută măcar niște lapte." După ce se satură de lapte, Levin se rușină că arăta arătase necazul față de un om străin și început să râdă de mânia lui de om flămând. Pe subseară, ei mai bătură odată câmpul, Veslovski împușca și el câteva becațe, iar către noapte luară drumul spre casă. Drumul l-a întors, a fost tot atât de vesel ca și l-a dus. Veslovski cânta. Baș amintea cu mare plăcere de întâmplările cu muzicii care îl cinstiseră cu vodcă și-i spuseseră să nu vă fie cu supărare, sau aventurile nocturne cu alunele, cu fata de la curte și cu un muzic care le întrebase dacă e însurat. Aflând că nu e însurat, mujicul îi spuse Să nu scurgă curgă ochii după nevestele altora. fă luntre și punte și ia-ți femeia dumitale." Mai cu seamă, vorbele astea ar făceau pe Veslovski să-i în hohote de râs. În genere, sunt cât se poate de mulțumit de călătoria noastră. Dar dumneata Levin, și eu sunt foarte mulțumit, răspunse sincer Levin, care era foarte bucuros că nu mai avea niciun pic de dușmănie față de Vasenka Veslovski, așa cum avusese acasă, ba chiar era în cea mai prietenoasă dispoziție sufletească față de dânsul. Capitolul 14 A doua zi dimineața, la ora nouă, Levin, după ce și inspectă gospodăria, bătu în ușa odăii în care dormea Vasenca. Între, îi striga acesta. «Iartă-mă, de-abia am isprăvit Abia am isprăvit să mă spăl!» spus el cu un zâmbet pe buze, stând înaintea lui numai în cămașă. «Te rog să nu te jenezi!» Levin se așeză lângă fereastră. «Ai dormit bine?» Ca mort și astăzi ar fi o zi bună de vânătoare!» Dumneata ce iei dimineața? Ceai sau cafea? Nici una, nici alta. Iau o gustare, dar sunt în întârziere, mie și rușine. Îmi închipui că doamnele s-au și sculat. E o vreme minunată de plimbare. Să-mi arăți, te rog, caii ei După ce se plimbară prin parc, trecură pe la grajd și făcură chiar împreună gimnastică la bare. Apoi Levin se întoarce acasă împreună cu musafirul său și intră cu dânsul în salon. Am avut o vânătoare minunată. Suntem încopleșiți de impresii?" zise Veslowski, apropiindu-se de Kitty, care ședea jos lângă samovar. Ce păcat că femeile sunt lipsite de aceste plăceri." Da, trebuie să vorbească și el ceva cu stăpâna casei," se gândi Levin. Și iarăși îi se păru ceva nepotrivit în zâmbetul lui, precum și în aerul de cuceritor pe care l-avea vorbind cu Kitty." Prințesa, care ședea de partea cealaltă a mesei, împreună cu Maria Vlasievna și cu Stepan Arcadici, îl chemă pe Levin lângă dânsa și începu să vorbească despre mutarea la Moscova și despre pregătirea locuinței în vederea nașterii. După cum în anunții, lui Levin nu-i plăcuseră pregătirile, care prin nimicnicia lor jigneau măreția actului ce trebuia să se săvârșească, tot așa și acum îl jigneau pregătirile viitoarei nașteri, al cărei termen era socotit pe degete. Încerca mereu să n-audă conversațiile despre sistemul de înfășat viitorul copil. Căuta să-și îndoarcă privirea și să nu vadă nenumăratele și misterioasele feșe croșetate, precum și triunghiurile acelea de pânză, cărora adolii le dădea o importanță deosebită și așa mai departe. Nașterea fiului său, Levin era convins că va fi băiat, evenimentul acesta așteptat, în care nu putea încă crede, îi se părea atât de extraordinar, fiind pe de-o parte o fericire prea mare, și deci cu neputință de atins, iar pe de altă parte un eveniment atât de misterios, încât faptul de a-l prevedea și de a vorbi despre el ca despre un lucru obișnuit, îl jignea și îl revolta. Dar bătrâna prințesă nu înțelegea sentimentele. Ea vedea în sila lui de a se gândi și de a vorbi despre acestea, ușurință și nepăsare. De aceea nu-l lăsa în pace. Tocmai îl însărcinase pe Oblonski să se îngrijească de o locuință și acum îl chemase pe Levin lângă ea. Prințesă, eu nu mă pricep. Faceți cum doriți, îi spuse el. Trebuie să hotărâți când vă mutați. Dept să spun, nu știu. Atâta știu că milioane de copii se nasc fără Moscova și fără doctori. De ce? Dacă e așa... Ba nu, cum vrea Kitty. Cu Kitty nu se poate vorbi despre asta. Ce, vrei să o sperii? Uite, Natalia Golițâna a murit primăvara trecută din pricina unui mamoș prost. Cum ai să spui dumneata, așa am să fac, răspunse Levin posomorât. Prințesa a început să explice, el însă nu asculta. Conversația cu prințesa îl enerva, dar nu atât discuția aceasta îl făcea să fie posomorât, cât cele ce se petreceau lângă Samovar. Nu, nu se mai poate răbda, se gândea el, aruncând din când în când o privire spre Veslovski și spre soția sa, tulburată și îmbujorată. Veslovski a plecat spre Kitty, îi spunea ceva cu frumosul său zâmbet. În atitudinea lui Veslovski, în privirea și în surâsul lui, se ascundea ceva impur. Levin văzut ceva impur chiar și în atitudinea și în privirea lui Kitty. Toate se întunecară din nou în ochii săi. Ca și acum două zile, el se simțit dintr-o dată zvârlit de la înălțimea fericirii, a liniștii și a demnității sale, într-o prăpastie de deznădejde, mânie și de înjosire se simțea iarăși dezgustat de toți și de toate. Prin urmare, prințesă, fă cum vrei dumneata!" adăugă el, uitându-se din nou la Veslovski și la Kitty. Greie coroana țarului!" în glumă un proverb Stepan Arcadici, făcând probabil aluzie nu numai la conversația lui Levin cu prințesa, ci și la pricina tulburării sale pe care o observase. Ce târziu ai coborât astăzi, Doli? Tot se ridicară în întâmpinarea dariei Alexandrovna. Vasenka se sculă o clipă și cu lipsa de politețe față de doamne, caracteristică tinerilor din generația nouă, abia se înclină și-și urmă mai departe conversația cu Kitty, rezând de ceva. M-a mașa, a dormit prost noaptea asta și acum e îngrozitor de mofturoasă." Răspunse Dolly. Vasenka și Kitty vorbeau despre același subiect discutat cu două zile mai înainte despre Ana și problema dacă dragostea este mai presus de legile societății. Conversația aceasta îi displăcea lui Kitty, o tulburau atât subiectul cât și tonul lui Vasenka, dar mai cu seamă faptul că știa cum va reacționa soțul ei. Era însă lipsită de experiență și prea naivă ca să știe cum să o curme și să-și ascundă stingerea la amestecată cu un fel de plăcere, pricinuită de atenția vădită a tânărului Musafir. Kitty vrea să întrerupă conversația, dar nu știa cum. Își dădea seama că orice ar fi făcut ar fi fost observat de soțul său și răstălmăcit în Într-adevăr, când Kitty o întrebă pe Doli ce e cum așa și când Veslovski, așteptând sfârșitul acestui schimb de vorbe plictisitoare pentru dânsul, o privine păsător pe Daria Alexandrovna, întrebarea aceasta îi părul lui Levin o biclenie nefirească și dezgustătoare. Ce zici, mergem astăzi la Culeș ciuperci întrebă dolii. Cum nu, mergem?" O să merg și eu?" zise Kitty și Roșii. Din politețe, ea vrut să-l întrebe pe Veslovski dacă merge și el, dar nu-l întrebă. Unde te duci, Costea?" își întrebă Kitty cu un aer vinovat soțul, când acesta a trecut prin fața ei cu pași hotărâți. Aerul acesta de vinovăție al ei îi întărit toate îndoielile. În lipsa mea a venit mecanicul și nu l-am văzut încă." e răspuns Levin fără să se uite la dânsa. Coborâ, dar înainte de a ieși din birou, auzi pașii ai soției sale, care se apropia de dânsul, cu o repeziciune imprudentă. Ce dorești?" o întrebă el rece. Avem treabă." O clipă numai?" spuse Kitty către mecanicul neamți. Am despus câteva cuvinte bărbatului meu." Neamțul vrut să iasă, dar levinei îi spuse. Numai câteva clipe." Trenul pleacă la trei." Întrebă neamțul Să nu-l scap Levin nu-i răspunse și ieși cu Kitty Ei, ce-ai să-mi spui? O întrebă el în franțuzește Nu privea în față Nu vrea să știe că lui Kitty În starea în care se afla Îi tremura toată fața Avea o înfățișare jalnică de femeie zdrobită Eu vreau să spun că asta nu mai e viață E un adevărat chin Vorbi Kitty E lumea în oficiu?" răspunse Levin supărat. Te rog, fără scene. Atunci hai de aici." Intrară într-o daie de trecere. Kitty vrut să intre în camera de alături, însă englezoai că dădea acolo o lecție Taniei. Hai în parc." Acolo o grădinarul care curăța aleia de iarbă. Nici nu le trecea prin minte că acesta putea să vadă fața plânsa lui Kitty și obrazul tulburat al lui Levin. Nu se gândeau că au înfățișarea unor oameni care fug de o nenorocire. Mergeau cu pe pezinainte, înainte, simțind că trebuiau să-și spună ce aveau pe suflet, să rămână singuri, să se limpezească neînțelegerea dintre ei și să scape de chinul îndurat de amândoi. Așa nu mai echip de trăit e un adevărat chin. Suferi și eu, suferi și tu. De ce? Îl întrebă Kitty când ajunseră în sfârșit la o bancă singuratică din capătul unei alei de tei. Să-mi spui un singur lucru. Recunoști că în tonul lui era ceva necuvincios, murdar, josnic, groaznic? O întrebă el, oprindu-se în fața ei cu aceeași atitudine, ca noaptea aceea, cu pumnii strânși la piept. Da, răspunse ea cu glas tremurător. Dar tu nu vezi costea că eu n-am nicio vină? De azi dimineață mă hotărâsem să-l pun la locul lui, însă oamenii ăștia. De ce a venit? Eram așa de fericiți. Îi înecându ea, se în hohote de plâns, care îi cutremurau trupul împlinit. Grădinarul se întreba cu mirare ce-i gonise, de ce fugiseră și ce putuseră ei găsi pe banca aceea, care se bucure atât de se întorceau acum în casă, trecând pe lângă dânsul, cu chipurile liniștite, înseninate. Capitolul 15 După ce și însoțineva vasta sus la ea, Levin intră la Daria Alexandrovna. Dolly era și ea foarte necăjită în ziua aceea. Se prima prin odaie și-și fetița care stătea la colț plângând în hohote. Ai să stai toată ziua la colț? O să iei masa singură? N-ai să vezi nicio păpușă? N-am să-ți mai nici nicio rochiță nouă?" Spunea Dolly care nu mai știa cum să o pedepsească. Nu, e o fetiță rea," îi spuse Dolly lui Levin. De unde a luat apucăturile astea urâte?" Dar ce-a făcut?" întrebă destul de nepăsător Levin, care dorea să-i ceară în chestiunea lui și era necaz că nu nimerise un moment prielnic. A fost cu grijă în și acolo nici nu pot să spun ce a făcut. Regret de mii de ori pe miseliot. Asta de acum nu vede nimic, e o mașină. Figure-vă că l-a închipuiește că fetița? Și Daria Alexandrovna a povestit crima mașei. Asta nu înseamnă nimic. Nu e nicio apucătură urâtă. E numai o ștrengărie." O potoli Levin. Dar de ce ești necăjit? Ce te-a dus la mine?" Îl întrebă Doli. Ce se întâmplă?" După tonul întrebării ei, Levin înțelese că va putea povesti ușor ceea ce avea de spus. Am fost în parc cu Kitty. E a doua oară când ne certăm de când a venit Stiva." Doli îl privi cu o căutătură inteligentă, înțelegătoare. Spune cu mâna pe inimă dacă nu vorbesc de Kitty, dacă acest domn n-a avut o atitudine neplăcută, nu neplăcută, ci jignitoare chiar pentru un soț. Cum să-ți spun? Stai acolo, stai în colț!" spuse Doli, mașei, care văzând un surs abia perceptibil pe figura mamei sale, se și întorsese. Din punct de vedere monden, el se poartă ca toți tinerii de astăzi. Il felacur a un jone jolie femme. Face curtă unei tinere și frumoase femei. Iar soțul, om de societate, nu trebuie să fie decât măgulit de așa ceva. Bine, bine, rostile Levin posomorât. Ei bine, dumneata ai observat? Nu numai eu, dar și Stiva a observat. Mi-a spus de adeptul după ce ai. Jocla Covezlovski, petit brăind de curachitii Perfect, acum sunt liniștit Am să-l dau afară Hotărâ Levin Cum așa ai nebunit? Exclamă Dolly îngrozită Ce ți s-a năzărit Costea? Vinoțe în fire? Zise ea izbucnind în râs Hai, poți să te duci acum la Fanny? Spuse ea mașei Nu, dar dacă vrei pot vorbi cu Stiva Are să-l ia cu dânsul ar putea să-i spună că așteptați musafiri. De altfel, Veslovski nu se potrivește cu atmosfera generală de aici. Nu, nu, îi spun eu singur. Dar ai să te cerți cu el. Deloc. Are să-mi facă plăcere? Adăugă Levin cu ochii strălucind de o adevărată bucurie. Hai, iar to doli? N-are să mai facă. Urmă el, gândindu-se la micuța criminală, care nu se dusese la fanii ci stătea nehotărâtă înaintea mamei sale, așteptând și căutându-i privirea pe subsprâncene. Doli se uită la ea. Fetița a început să plângă cu sughițuri, îngropându-și fața în poala mai Doli Doli îi puse pe cap mâna ei slabă și delicată. Ce avem noi comun cu dânsul?" se gândi Levin și se duse să-l caute pe Veslovski. Trecând prin Nantreu, porunci să se pună cai la trăsură ca să plece la gară. I s-a rupt ieri un arc. A răspuns feciorul. Atunci hămați hămații la droșcă, cât mai repede, unde e musafirul? S-a dus în odaia dumnealui. Când Levin intre la Veslovski, acesta își scosese lucrurile din geamantan și își rânduise noile romanțe. Iar atunci tocmai își încerca jambierele de piele ca să plece la călărie. Fie că fața lui Levin exprima ceva deosebit, fie că Vasenka însuși simțea că Sopti Brandokur nu era la locul lui în această familie, dar el se zăpăci puțin când intră Constantin Dimitriș, atât cât se poate zăpăci un om de societate. Călărești cu jambiere?" Da, așa e mult mai curat," răspuse Vasenka și punând pe un scaun piciorul lui gras, încheie catarama de jos cu un zâmbet vesel, binevoitor. Era într-adevăr un băiat bun." Și Levin încercă un sentiment de milă pentru densul și de rușine față de sine însuși, ca gazdă, când descoperi o umbră desfială în privirea lui Veslovski. Pe masă se afla o bucată din bățul pe care îl rupseseră împreună în dimineața aceea, în timpul exercițiilor de gimnastică, încercând să ridice niște bare umflate de ploaie. Levin luă în mână bățul frânt și început să-i rupă capătul așchiat, neștiind cum să înceapă. Vreau Începu el și tecu. Amintindu-și deodată de Kitty și de cele întâmplate, îi spuse privindul l țintă în ochi. Am poruncit să se pună cai la trăsură pentru dumneata." Cum adică?" întrebă Mirat Veslovski. Unde să mă duc?" La gară." răspunse posomorât Levin, rupând așchii de la capătul bățului. Plecați, ori s-a întâmplat ceva?" S-a întâmplat că aștept musafiri." Răspunse Levin rupând cu degetele sale puternice Din ce în ce mai repede capetele așchiate ale bățului Ba nu aștept niciun musafir și nici nu s-a întâmplat nimic Dar te rog să pleci Poți să-ți explici cum vrei, nepolitețea mea Vasenca și îndreptă statura Vă rog să mă explicați ceru el demn, înțelegând în cele din urmă despre ce e vorba Nu poți să să-ți explic nimic Rosti Levin încet și rar silindu-se să-și ascundă tremurul fălcilor. Dar e mai bine să nu întrebi. Și deoarece capetele așchiate fusese rărupte, Levin și înclește degetele pe vârfurile groase ale bățului, pe care îl desfăcu în două, prinzând cu grijă bucata care era cât pe ce să-i scape. Mâinile acestea încordate, precum și amintirea mușchilor pipăiți de dânsul în dimineața aceea în timpul exercițiilor de gimnastică, ochii lucioși, glasul scăzut și fălcile lui Levin care tremurau, îl convinsără probabil pe Vasenca mai bine decât vorbele. Se înclină, ridicând din umeri și cu dispreț. N-aș putea să-l văd pe oblonschi. Gestul umerilor și zâmbetul lui Vasenca nu-l scoaseră din fire pe levin. Cei mai rămâne altceva de făcut, se gândi el. Am să-ți-l trimit numai decât. Ce absurditate! exclamă Stepan Arcadici, aflând de la prietenul său că fusese dat afară din casă. Îl găsi pe Levin în parc, unde se plimba, așteptând plecarea musafirului. Mese ridicul? Dar este ridicol? Ce gărgăun? Mese du e ridicul? Dar asta e culmea ridicolului? Ce ți s-a năzărit? Dacă tânărul... Dar se vede că gărgăunii buziau mai departe în capul lui Levin. Acesta a apărut din nou când Stepan Arcadici vreau să-i dea explicații. Îl întrerupse brusc. Te rog să nu-mi explici nimic. Nu pot face altfel. Îmi pare rău de tine și de dânsul. Dar cred că plecarea lui nu e pentru el o supărare chiar așa de mare, iar pentru mine și pentru soția mea, prezența lui era de nesuferit. Dar l-ai jignit. Epii se ridică -l. Dar l-ai jignit și apoi e ridicol." Și eu am fost jignit și m-am frământat. Și cum de fapt n-am nicio vină, nu înțeleg de ce să sufer. Zău, nu mă așteptam la așa ceva din partea ta. On peut être jaloux, mais à ce point c'est du dernier ridicule? Poți fi gelos, dar în asemenea hal e culmea ridicolului. Living se întoarse repede, apucă pe aleie și îndepărtându-se de Stepan Arcadici, se plimbă mai departe singur în coace și încolo. Auzind curând un hodorogit de droșcă și îl zări printre copaci pe Vasenca, așezat pe fân, din nefericire droșca n-avea la gân, cu boneta lui Scoțiană, hurducându-se la hopurile de pe drum. ce mai fi și asta?" se gândi Levin când un fecior ieși în fugă din casă și opri droșca. Era mecanicul de care Levin uitase cu totul. Mecanicul salută, spuse ceva lui Veslovski, apoi se urcă în droșcă și ia mândoi pornire la drum. Oblonsky și prințesa erau revoltați de purtarea lui Levin. Însuși, Constantin Levin se simțea nu numai ridicul din calea afară, ci vinovat și rușinat față de toată lumea. Amintindu-și însă de tot ce înduraseră el și soția sa, când se întrebă ce ar face dacă ar fi să o de la capăt, își răspunse. Tot așa? Cu toate acestea, spre sfârșitul zilei, toți, afară de prințesa care nu ierta lui Levin purtarea avută în împrejurarea asta, erau neobișnuiti de însuflețiți și de voioși, ca niște copii după ce și-au făcut pedepsa, sau ca niște gazde după o recepție oficială grea. Seara, în lipsa prințesei, vorbeau despre izgonirea lui Veslovski ca despre un eveniment petrecut de mult. Iar Dolly, care moștenise de la tatăl său darul de a povesti cu Haz, o făcea pe vare în ca să se prepădească de râs, când îi pentru a treia și a patra oară, cu alte înflorituri umoristice, cum se gătise ea cu fundulițe noi în cinstea musafirului, cum intrase în salon și deodată auzi huruitul unei droști. Cine credeți că era în ea? Însușiva încă în carne și oase, cu boneta lui de scoțian, cu romanțele și cu jambierele sale cocoțat pe fân. Să fi pus cel puțin cai la cupeu. Pe urmă, nu mai ce aud. Stai, îmi zic, poate să o fi milostivit de dânsul. Când colo îi mai urcă în droșcă un neamț gras, și pacițe drumul, iar fundulițele mele au rămas de căruță. Capitolul 16 Daria Alexandrovna ținea să-și îndeplinească gândul de a se duce la Ana. Se temea că acest lucru avea să necăjească pe soră sa și să facă cumnatului ei o neplăcere. Își dădea seama câte dreptate aveau soții Levin să nu dorească a avea vreo legătură cu Vronski. Dar s-o ca o datorie să meargă în vizită la Ana și să arate astfel că, în ciuda noii situații în care se găsea, sentimentele sale rămăseseră aceleași. Ca să nu ceară ajutorul familiei Levin pentru această călătorie, i-a trimis în sat să tocmească niște cai. Dar Levin, aflând, veni să-i facă mustrări. De ce ți-închipui că mi-ar displăcea vizita pe care vrei să o faci? Și chiar așa să fie, mi-ar face o neplăcere și mai mare neluând caii mei. O mustră Levin. Niciodată nu mi-ai spus hotărât că vrei să pleci. Dacă ei cai din sat, în primul rând mă necăjești pe mine și în al doilea, ceea ce e principalul, țăranii au să se tocmească, dar n-au să te ducă până la capăt. Eu am cai, dacă nu vrei să mă superi, iai pe ai mei. Dar ea, Alexandrov, n-a trebuit să primească. Pentru ziua hotărâtă, Levin vin pregăti cumnate sale patru cai și un schimb la mijlocul drumului. Alese cai de muncă și de călărie, nepotrivit unul cu altul, dar care puteau să o ducă pe dolii până la capătul călătoriei într-o singură zi. Era nevoie de cai și pentru bătrâna prințesă care pleca și pentru moașă, așa că Levin se simțea pus în încurcătură. Totuși, legile ospitalității îl sileau să nu îngăduie ca Daria Alexandrovna să închirieze cai din sat atâta vreme cât se afla în casa lui. Afară de asta, el știa că cele 20 de ruble cerute Dariei Alexandrovna pentru drum era o sumă foarte însemnată pentru ea. Starea pecuniară a Dariei Alexandrovna era foarte proastă și Levin punea la inimă acest lucru ca și cum l-ar fi privit direct. După sfatul lui Levin, Doli plecă înainte de reversatul zorilor. Drumul era bun, trăsura comodă, iar caii alergau voioși. Pe capră, lângă vizitiu, ședa contabilul trimis de Levin pentru mai multă pază în locul feciorului. Daria Alexandrovna a țipi și se trezi abia când ajunse aproape de Hanul unde trebuia să schimbe caii. Două ceai la același mujic bogat care îl găzduise pe Levin, cu prilejul călătoriei sale la Sviașchi. A vorbit cu niște femei despre copii, iar cu bătrânul țăran despre Evronski, pe care acesta lăuda foarte mult. Pe la ora 10, a plecă mai departe. Acasă, năpădită de grija copiilor, Doli nu avea niciodată timp să se gândească. În schimb, acum, în călătoria aceasta de patru ore, o năpădiră toate gândurile înăbușite până atunci... Ca niciodată, el a lăsat să-i treacă pe dinaintea ochilor toată viața, cercetând o din toate punctele de vedere. Gândurile acestea îi părură ei însă ciudate. Se gândi mai întâi la copii. Și cu toate că prințesa și mai cu seamă Kitty, în ea avea mai multă încredere, îi făgăduiseră că vor avea grijă de ei, doli era neliniștită. De nu s-ar apuca mașa iarăși de strângări, de nu l-ar lovi vreun cal pe grișă, dacă nu și a strica Lili stomacul și mai rău? Mai târziu, grijile mărunte ale prezentului fără înlocuite cu cele ale viitorului apropiat. Pentru la iarnă, trebuia să-și caute la Moscova o locuință nouă, să schimbe mobila din salon și să facă o blană fetiței celei mai mari. Apoi îi răsărire în minte problemele unui viitor și mai îndepărtat. Ce va face cu copiii? Cu fetele o să meargă cumva da Dumnezeu, se gândia ea. Dar cu băieții? Bine, acum mă pot ține de grija pentru că sunt liberă, n-am copil mic. În ceea ce-l privește pe Stiva, se înțelege că nu te poți lăsa în seama lui. Așa că tot eu și cu ajutorul câtorva oameni de inimă trebuie să caut să ies cu ei la capăt. Dar dacă mai vine încă un copil? Și se gândi odată că pe nedrept erau socotite durerile facerii ca fiind semnul blestemului căzut asupra femeii. Și va naște prunci în chinuri. Să naști nu e cine știe ce. Să părți copilul i-adevăratul ia chin. Își zise ea, amintindu-și de sarcina și de moartea ultimului copil. În legătură cu aceasta, îi veni în minte o convorbire cu o țărancă tinerică de la hanul de poștă. La întrebarea dacă are copii, frumoasa femeiușcă îi răspunse voioasă. Am avut o fetiță, dar m-a dezlegat Dumnezeu. Am îngropat-o în postul mare." Ei, ce rău trebuie să-ți pară, spuse Daria Alexandrovna. De ce să-mi pară rău? Bunicul are și așa destui nepoți. Era mare bătaie de...